Mateus 14, 28 a 31. Mas Pedro disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir e ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com ele. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé. Outra vez Jesus estava. Jesus voltou de um retiro que ele fez e chegou na cidade. E os discípulos não tinham conseguido expulsar um determinado demônio. E aquele pai daquele moço desesperado veio e disse: Cura meu filho. E Jesus disse: Se Você tiver fé, ele, ele será curado. Aquele homem olhou para dentro de si mesmo e disse: Senhor, aumenta-nos a fé. Então, fé, meus amados, esse conjunto de certezas e convicções dentro do nosso coração é algo que Deus quer aumentar a cada dia. Dentro do nosso coração, esse é um processo que não nasce pronto é, algo, é uma pequena semente, um grão de mostarda que é plantado por Deus no coração do homem e a. E a E a água de Deus, que é a palavra, que são os vínculos, que são os relacionamentos, que é a vida com Deus, que é a oração, que é a adoração, tudo isso aumenta a nossa fé. Lembro também do fato de Jesus, quando ele estava pregando numa casa, e de repente ele começou a ouvir um barulho, e era o teto se abrindo, e de lá desceram um, um coxo de nascença. Numa cama, numa maca, creio numa maca ou numa cama, como fala, e desceram na presença de Jesus, e a palavra diz: e vendo-lhes a fé, Jesus não viu a necessidade. Irmãos, fé não tem a ver com necessidade, tem a ver com aquilo que nós cremos no nosso coração que Deus é capaz de fazer. Muitas vezes nós queremos que as nossas necessidades movam a mão de Deus, mas não são as necessidades que movem a mão de Deus, é a nossa fé, é aquilo que Deus lê verdadeiramente dentro de cada coração, é o que Deus está lendo agora dentro do teu coração, é o que Deus está vendo dentro do meu coração para a realização de tudo aquilo que é da sua boa, perfeita e agradável vontade para a vida de cada um de nós. Jesus olhou e não viu O aleijado, por certo ele viu, mas o que motivou o seu coração não foi a necessidade de cura daquele paralítico, mas foi a fé daqueles homens que tiveram a fé necessária para abrir aquele telhado e descer aquela maca, porque criam no poder de Deus porque criam no poder sobrenatural de Deus. Fé, meus irmãos, é algo que tem que ser ativado. Pela palavra de Deus dentro do nosso coração. Não mata demais, s ó c i a t e s Tirou demais aqui da minha frente. É, de, Jesus foi um ativador de fé. Quando ele chegou lá no, na mulher Ciro Fenícia, é, que fala que Jesus foi lá para a parte de, de Tiro e Sidom, um lugar distante, um caminho de um dia. Ele chegou lá. única coisa que ele encontrou, meus irmãos, foi uma mulher dizendo atrás dele dizendo: Senhor, cura minha filha, cura minha filha, está terrivelmente endemoniada. E aquela mulher veio e Jesus falou: Não, eu não vim, eu vim para o povo de Israel, né? Mas aquela mulher, deixa, deixa uma migalha comigo, como os cachorrinhos comem na mesa dos seus donos, dá uma migalha de, de amor, de, de milagre aqui para a minha vida. E Jesus foi, to, foi tocado, não pela necessidade daquela mulher, mas Jesus disse: foi tocado pela sua fé. Então o que Deus quer ver no seu coração é a sua fé, meu irmão, aleluia. Fé fala da nossa dependência. De Deus, d e fé é algo que nos leva a depender de Deus, a dizer: Senhor, eu não posso fazer nada se não for pela tua total interferência. Muitos de nós temos coisas i m p o s s í v e i s parecem impossíveis aos nossos olhos, mas não são impossíveis para Deus, e u quero profetizar isso sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu filho, sobre sua filha, sobre o seu casamento, sobre as suas finanças, sobre tudo na tua vida. Não há impossíveis para Deus, não há impossíveis para Deus. Deus move o céu e a terra, Deus fez o seu próprio filho sair lá da g a l i l é i a e andar um dia. Inteiro, porque tinha uma mulher que Deus viu lá do céu, viu a fé, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus é um grande scanner que não está à procura de necessidades, irmãos, Deus está à procura de fé, da sua e da minha fé. Quantos aqui já tiveram coisas impossíveis ou tem coisas que parecem impossíveis para Deus? A gente diz: isso é impossível de acontecer, isso não tem jeito, Senhor. Um dia eu estava, irmãos, quando eu fui lançar o livro Adoração lá na Jordânia, ele foi traduzido para o árabe, e eu fui para o lançamento desse livro uma semana, visitando as igrejas e fazendo um pequeno congresso lá em Amã, na Jordânia. Nos últimos dias que eu fiquei, era uma segunda, eu ia viajar na terça. Eu disse para os irmãos: Olha, eu gostaria de via, visitar um desses campos de refugiados. E aqueles irmãos me pegaram: Sim, tem um campo que a nossa igreja está ajudando, nós vamos te levar lá hoje. Me levaram. E eu cheguei lá, irmãos: Era um dia de chuva, de frio, um dia raro, mas como era início, era já outono, choveu demais aquele dia. E eu cheguei lá naquele lugar úmido, no lugar mais pobre da cidade de Amã, é uma grande cidade, e aquele lugar de pobreza tinha um, um templo cristão antigo, mal pintado, amarelo, desbotado, e com grandes portas de madeira. E nós batemos e aquela porta se abriu. Vieram algumas pessoas,、e、nós perguntamos pelo líder, ele não estava, e nos levaram para um, um canto assim. Naquele cantinho, tinha uma família: um homem baixinho, uma mulher baixinha e duas meninas raquíticas, e s b r a n q u i ç a d o s de fome, de frio. E eu sentei do lado deles,、e, e, para esperar o, o líder que ia chegar, e perguntei: Quem são vocês? Eles disseram: Ah, nós somos família r a s h a w i d Viemos do Iraque. Daí aquele homem prontamente disse: Quer ouvir a nossa história? Eu disse: Quero. Ele começou a contar a sua história. Fugido do i s i s que roubaram tudo, lhe tiraram tudo. E ele e a sua esposa, um dia, meia-noite, saíram, porta fora, corridos pelo Estado Islâmico. E, e ainda tentaram levar as filhas. Eles iam sair de carro. E eles pegaram as filhas e disseram: entrega o carro e todos os seus bens que está aí dentro do carro, ou nós ficamos com as suas filhas. Ele entregou tudo o que tinha e foi embora com, a filha, com as filhas e com a esposa. E perambulou 23 dias no Iraque e já estava há três meses perambulando sem rumo, sem direção na Jordânia. E foi acolhido então por esses irmãos nesse campo de refugiados. E aquele homem, contando aquela história tenebrosa, E eu ali parado, estático na frente daquelas pessoas, terminei e com ele chorando, tirei minha jaqueta, tirei meu tênis, tirei o que eu tinha, o dinheiro que eu tinha, entreguei para aquele moço e disse: Deus vai cuidar de vocês. E eles oraram e, e nós reunimos para orar, para abençoá-los. E eu orei: Senhor, eles precisam de um milagre, eles precisam de um milagre, essa família precisa de um milagre. Daí, na mesma hora, eu ouvi a voz do Espírito Santo no meu coração. O milagre é você. O milagre é você. E aquilo tocou no meu coração, irmãos. De uma tal forma que eu vim pensando naquela família. Escrevi um reporte sobre aquela família. Coloquei no meu Facebook a história. E alguém no Facebook já disse: Eu quero ofertar para essa família. E outro disse: Eu quero ofertar. Logo, logo eu tinha levantado. Alguns milhares de reais que eu mandei para aquela família para abençoá-los, para ajudar no seu sustento. Mas Deus queria mais, irmãos. O milagre é algo que, quando Deus faz, Deus não está pensando no imediato, Deus está pensando no resultado, nos frutos. Aleluia, da onde esse milagre, o que esse milagre vai gerar. E eu, poucos dias depois, eu fui para um encontro lá em Miranda, no Mato Grosso um encontro de índios, dos índios terenos. E chegou um rapaz que eu nunca tinha visto para dar uma palestra também junto comigo. Eu só ia dar uma palestra à noite na abertura do Congresso, e esse moço também. Daí, na volta, eu vim no mesmo carro com esse moço para pegar o, o avião em Campo Grande, e esse moço disse: Olha, eu sou de uma, de uma entidade parlamentar de Brasília que busca os direitos cristãos. Aqui nós estamos trabalhando com os novos direitos dos índios, que pode ter agora índio cristão, o índio pode se converter livremente e pode ter pastor no meio dos índios. Tudo isso foram le legislações novas que surgiram. E daí esse homem foi, foi, foi me explicando, e no finalzinho do que ele falou, ele disse: E agora nós estamos abrindo uma frente parlamentar a a p r multipartidária para ajuda aos refugiados no Oriente Médio. Quando ele disse isso, PUC, a luz diz. E eu contei a história da família. E ele disse: Olha, quarta-feira que vem eu vou estar com o ministro das relações exteriores e eu vou pedir visto para essa família. Eu disse: Mesmo rapaz, mesmo, muito, muito. Muito bonita essa história. Se nós pudermos fazer alguma coisa, vai, vai surtir bons resultados. E ele foi na quarta-feira à tarde do gabinete do ministro. Ele me liga, eu estava em casa. Ele disse: Estou com os vistos na mão. Só tem uma coisa: nós temos que ir lá. Ele disse: Nós, né, você e eu, temos que ir para a Jordânia. Eu disse: Tá bom. Irmãos, em um mês estava eu e esse rapaz que eu não conhecia, que eu nunca tinha visto, tocado pelo Senhor, pela história. O milagre é assim, irmãos: o milagre é amplo. Quando Deus quer fazer o、um、milagre, Deus envolve quem Ele quer, as pessoas que Ele quer, aleluia. Ele move quem Ele quer, o ministro que Ele quer, a fonte que Ele quer, aleluia. É assim que a fé funciona. A fé é um poder gerador de Deus, que fez o próprio Filho de Deus sair de onde ele estava para encontrar a necessidade, aleluia. Mas o que gerou aquilo foi a fé sobrenatural de Deus, a certeza e a convicção de que Deus é poderoso, como o irmão falou aqui, para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos pelo seu poder que opera em nós. Um mês depois estava eu e aquele moço que eu não conhecia bem. E s t á v a m o s na Jordânia com uma credencial da ONU para entrar no campo de refugiado. E eu, né, com, no carro da ONU, oficialmente, irmãos, indo para buscar aquela família, trazer para o consulado brasileiro. E um mês depois, um missionáriozinho, nosso irmão e amigo, trouxe aquela família com os vistos, trouxe com tudo. Para o Brasil, receberam visto, receberam casa, receberam amor, receberam o reino de Deus, foram amparados por uma igreja no interior do Brasil em que a, que, que, que a própria ONU designou onde eles teriam que ficar, porque eles eram refugiados da ONU no Brasil, então, mas foram acolhidos por uma igreja, irmãos. E há duas semanas atrás eu fui lá e aquela família totalmente convertida, a menina mais velha, seis anos depois, foi batizada com o Espírito Santo, aleluia. Estão lá firmes, sabe por quê, irmãos? O impossível. É assim que Deus age, quando Deus se move, você não precisa criar medidas para Deus, Deus tem as medidas. Erga sua mão e diga: Deus tem as medidas, Deus tem os valores, aleluia, Deus tem os processos, glória ao Senhor. A gente não precisa ficar ensinando Deus o que que ele tem que fazer, Deus tem os processos. Glória ao Senhor, Deus tem os processos. Uma das funções principais da igreja nesse mundo é fazer o que Jesus fazia. É ativar a fé, sabe o que Deus está fazendo aqui hoje? Está ativando a sua fé, Deus está tocando lá no seu coração, está dizendo: Eu posso, eu posso fazer, aleluia, glória ao Senhor. Ativar a fé é quando uma força sobrenatural de Deus, uma cobertura sobrenatural de Deus, vem e estanca a incredulidade, amém, irmãos? A fé é ativada quando a incredulidade é estancada pelo poder da palavra de Deus no coração de cada pessoa. A fé, meus amados, eu aprendi num livro que meu filho me alcançou. Qual o nome do nosso querido? Fala alto. Que eu não... Isso. Num livro de Francis Schaeffer. Mas que alguém falando sobre Francis Schaeffer numa das muitas aberturas que o livro tem, 39 páginas de apresentações e aberturas. Mas alguém disse alguma coisa que me marcou. A fé que Francis Schaeffer tinha, e que a fé que Deus quer encontrar em nós tem o poder de fixar nossos olhos no presente, nos faz estar em paz com o passado e aprender com ele. Que nos leva a olhar com esperança para o futuro, amém? A nossa fé, irmãos, a fé verdadeira, glória a Deus, ela é fixada no hoje. Muita gente pensa que fé é uma coisa para olhar para amanhã, não, fé é para viver hoje, é para ter as realizações de Deus hoje. Deus não podia esperar que essa família ficasse lá por muito tempo. Né? Deus, Deus tinha um plano, um propósito. Deus já sabia do que ia acontecer, mas Deus precisava dessa ativação de fé na vida do a z a f na vida desse irmão chamado Osiel, lá de Aracaju. De um outro lugar completamente distinto, mas a fé dessas pessoas e dos irmãos que lá trabalharam, do meu querido Amer e alguns outros irmãos que se moveram em fé para que aquilo acontecesse, glória ao Senhor Jesus, nas madrugadas para retirar aquelas pessoas daquele lugar e assim por diante. Tudo o que Deus moveu foi uma ativação. No coração de cada pessoa, e isso é o que Deus quer fazer na nossa vida, frente aos nossos muitos e inúmeros desafios que temos na nossa vida. Aleluia, Senhor! A fé gera quatro coisas, cinco coisas que eu quero identificar aqui. E nós só vamos ficar na fé hoje, irmãos. Porque isso aqui é até uma hora da tarde. <risos> só vamos poder ficar na fé aqui hoje. Primeira coisa, irmãos: onde tem fé, tem estabilidade. Amém. Deus estabiliza. Onde entra a fé numa família, pode ser um lugar tonto, zonzo, como era a minha casa quando eu era adolescente. Eu fui para as drogas porque minha casa era um lugar. Totalmente desestabilizado. Quando minha mãe se voltou de novo para Deus e eu me converti, e depois minha irmã Carmélia se converteu, a fé entrou na casa, a casa começou a estabilizar, era um lugar que balançava. Filho drogado, filho perdido, e para cá e filha para lá, e a fé vai entrando, vai estabilizando a fé, porque a fé, irmãos, ela. Ela, ela põe pilares que sustentam, é um pilar de sustentação na nossa vida, na nossa casa. Muitos lares em que você deixa a fé embora, em que tinha fé e a fé foi embora, desestabiliza, fica igual uma casa sem sustentação. Vem o vento e leva. Mas a estabilidade surge das certezas e das convicções. Quando nós temos certezas e convicções, nós não abrimos mão. Ah, do reino de Deus, nem da graça de Deus, nem do amor de Deus, nem dos princípios de Deus, nem dos valores de Deus, isso tudo é gerado pela fé dentro do nosso coração e isso estabiliza a, a nossa vida, estabiliza o nosso lar. Quando um homem, uma mulher verdadeiramente se converte, deixa o Espírito Santo transformar a sua vida, a fé entra no seu coração, a vida se torna estável. Isso aconteceu comigo, ainda como menino, irmãos, ladrogado, solto na rua. Tomava, fumava qualquer coisa, qualquer droga, eu me deixava levar para qualquer lugar, era uma, uma folha solta no vento, levado por rips, e por drogado, para tudo quanto é lado. Quando a fé entrou, irmãos, estabilizou, fortaleceu. Eu já não ia para esses lugares, eu sabia que se eu entrasse naquela boca de fumo onde tinham todos meus amigos. Eu, eu ia cair de novo. Então, estabilidade, eu sabia. Meu pastor falou um dia, eu contei para os jovens ontem. Para de fumar maconha, isso não vai te levar para lugar nenhum. Você vai voltar é para a escola. E ele me pegou pelo braço e me levou para a escola. Eu voltei a estudar, tinha parado há quatro anos de estudar, irmãos, e ali estabilizou, de novo recomeçou a vida, começou a, a acontecer, foi gerado. Depois veio Rosana, mais estabilidade ainda. Veio a família da Rosana, seu avô principalmente, mais estabilidade ainda. Os princípios de Deus foram se firmando na minha vida. Veio a sua mãe, Dora, minha querida sogra, começou a me ensinar. Música não era mais um violãozinho assim. Ela disse: Não, você vai estudar música, você vai estudar piano aqui comigo, e u vou te levar lá para o curso, curso de extensão musical da Universidade Federal. Eu fui me formei em teoria musical, tenho até o diplominho, irmãos, que a minha sogra me levou, porque sabe o que é isso? Estabilidade. A fé entrou. Não era mais para o Azaf, não era mais para a vida, para ir, deixa a vida me levar, não era mais nada disso, era a fé, é agora a certeza da vida de Cristo, do amor, da graça de Deus dentro da minha vida, e aquilo trouxe estabilidade, meus irmãos. Aleluia. As certezas e convicções surgem e submergem a ansiedade, Toda a ansiedade da, do meu coração sai. Quando tem fé, irmãos, a, a ansiedade começa a diminuir. Onde tem fé, e nós vimos muito isso nesse último mês com o meu sogro sendo hospitalizado, ele sofreu um terrível acidente, ficou todo quebrado, coitado. Já falei de toda a quebradura, mas envolve costela, coluna, braço, perna, tudo. E aquilo trouxe grande ansiedade, mas a casa tem fé, irmãos. Todos nós nos juntamos para orar. Minha sogra está ali firme, minha esposa está ali firme, os outros irmãos, a família. E nós fomos ver o próprio sogro está firme, Deus fazendo uma obra na vida dele lá do hospital.、E、ele me fez algumas declarações. Que só o Espírito Santo, quando sai a ansiedade, começa a trazer as certezas e as convicções. Glória a Deus. Segunda coisa que a fé promove, irmãos, ela nos direciona, traz um norte para a vida. A fé é um norte que nós seguimos. Tem muita gente perdida. Uma pessoa de fé nunca pode estar perdida, porque ela olha para o autor e consumador da sua fé. Ela tem um norte definido por Deus na sua vida, para a sua casa, para os seus filhos. Aleluia! Que bom, Rafael, você e Fernanda estão. Casando com o norte na vida, glória ao Senhor, que a família, que a igreja, que a fé de Deus dentro desse lar trouxe para você e para sua futura esposa, aleluia, que também herdou dos seus pais, norte, sabem para onde estão indo como família, não casa dessa maneira, de qualquer forma não, casa com o norte, sabe para onde está indo, conhece o eterno propósito de Deus e é para lá que eles vão seguir como casal, depois como família, em nome do Senhor Jesus, irmãos. A fé que nós temos de Cristo Jesus, a fé de Deus no nosso coração, nos dá direção clara para onde seguir. Aleluia! Você não precisa ser um homem e uma mulher p e r d i d o neste mundo, não. Eu sei para onde eu, eu estou indo. Como Paulo fala, eu sei quem tenho crido. Não importa, algumas coisas acontecem na nossa vida de vez em quando né, que a gente perde o referencial, mas quando temos fé, o referencial volta. É igual quando alguém cai, quando um crente cai, não se preocupe muito com a queda, sabe? Porque você sabe para que lado levantar e continuar caminhando, em nome do Senhor Jesus, é na direção de Cristo, do Seu reino e do Seu propósito. Aleluia! Glória ao Senhor! Glória ao Senhor! Nós temos essa direção clara, meus amados. Terceiro, a fé é um instrumento de poder sobrenatural de Deus, é o portal da força de Deus na vida de um homem, de uma mulher, de um discípulo de Jesus, aleluia, de uma discípula de Cristo, é o poder de Deus, aleluia. Pela fé recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e isso nós recebemos. Pela fé, é uma força que te leva para a continuidade de Deus na tua vida, a continuidade de Deus no teu ministério, aleluia, glória ao Senhor, e isso nós vimos na vida dos nossos queridos pastores, Erasmo, Moisés. Moisés partiu para o Senhor, nosso pai espiritual, o ano passado, no meio, no início da pandemia, Deus o levou, mas. A referência que eu tenho daquele homem é uma referência de continuidade. Ele nunca diminuiu seus princípios, nunca diminuiu seus valores, nunca diminuiu nem a intensidade. Nem, ele e a sua esposa, e, e, e o André e eu, fomos tocar lá onde está a avó Lígia. No meio da pandemia, a gente foi lá fazer um pequeno concerto de música de violino para elas. E a avó Lígia está lá ainda, a esposa de Moisés, nessa clínica de velhinhos. E parava a música e ela. Velhinha já olhava para todo mundo, mas todo mundo aqui tem que se converter e encontrar Jesus. Daí parava a outra música, ela, vocês precisam se converter, vocês todos aqui dentro dessa casa. E no meio da outra música ela repetia a mesma coisa, sabe por quê, irmãos? Perseverança. Gente que viveu a vida inteira pela fé e fica velho,、e、vai continuar vivendo pela fé, e fica mais fraco, vai continuar vivendo pela fé. Aleluia! Glória ao Senhor! E como a avó Geni, nossa querida vovó da igreja em Porto Alegre, foi para uma cama por causa um, de um problema de fígado, e o, e o médico disse: vai durar três meses, mas não durou três meses, durou três anos. mas... Mas a gente chegava lá para consolá-la, estava ela cheia de fé, com as mãos erguidas e glorificando o Senhor. Sabe por quê? Porque não importa, aleluia, a fé nos dá força, nos dá poder, autoridade, autenticidade de vida, de força de coração, aleluia, glória ao Senhor. E é isso que nos mantém, só a s s o s m a n t e n m firmados no Senhor, continuando a vida de Deus, é isso que eu quero passar para os meus filhos: vida de fé, de força em Deus, de vigor, de virtude espiritual, de ânimo. Glória ao Senhor, glória a Deus. Como Paulo era um homem fervoroso de espírito, a igreja tem que ser assim. Por isso me alegrei quando as irmãs com as Da cozinha entraram aqui louvando e glorificando ao Senhor com, com as, as colheres de, de mexer a comida, mas estavam c h e i a s de fervor, de alegria. A igreja tem que ser assim, irmãos. É, tem que ter força espiritual. Nossos filhos t e m que ler a força de Deus na nossa vida que vem através da fé. Glória a Deus. E a fé nos dá, irmãos. A identidade de Deus. Isso aprendemos essa semana, né, André? Com o querido irmão Rodolfo Amorim. A fé é um instrumento de identidade, é ser você mesmo na convicção que Deus te fez sem ilusões, como você é. Quando alguém deixa de crer em Deus, vai colocar algo no seu lugar. Muito menor do que Deus, para tentar organizar o sentido da sua vida, porque a fé é o que gera a identidade de Deus na nossa vida. Pela fé, você tem essa conexão eterna com Deus, com o seu reino, com a sua palavra, com as coisas de Deus, irmãos, com as coisas sobrenaturais, as coisas que transcendem. Que são transcendentes a tudo que nós temos nesse mundo. Quem tem fé vive numa outra esfera com Deus, e com as coisas de Deus, e com o reino de Deus. Aleluia, que Deus vai gerando na nossa vida, a cada manhã, a cada, a cada situação. Quando essa pandemia começou, irmãos, eu tive um pouquinho de ansiedade, mas Deus foi falando no meu coração, Principalmente na área de sustento, porque a gente que vive de eventos, de congressos, de venda de material,、né? todo esse material que você compra nosso, sempre abençoa a nossa vida, nosso ministério, nossa casa. Eu, e, e, e, o, e o ano passado a gente começou uma nova esfera do nosso ministério, chamado agora Ministério Life, e, e que precisava de recursos. Né? E, eu, e vendo tudo ser cancelado. Semana após semana, uma coisa era cancelada. Até meados de abril, eu já tinha até final de j u l h o tudo cancelado,、eu、não tinha mais viagem nenhuma. Eu parei em Porto Alegre dia 9 de março e voei de novo dia 9 de agosto. Porque o meu chefe lá em cima resolveu me dar uma licença-prêmio. <risos> Daí eu perguntei: chefe, vai ser remunerada ou não? <risos> Eu fiquei né, naquela ansiedade de como viria o sustento do chefe lá em cima. E um dia eu saí, e eu contei isso na live que eu fiz com vocês. Eu saí fui até a beira da praia, e, os, e o Senhor mostrou os passarinhos, aquela passarada. Depois eu fui ler um pouquinho sobre aquilo, porque no inverno no Rio Grande do Sul tem tanto passarinho, é que os mosquitos e as fontes de alimentação. Minguam na serra, que é bem próxima do mar, e Deus contou para os passarinhos: pode ir para a praia, que lá eu mando comida à vontade no inverno. Então eles ficam na beira da praia, até sabiá de peito amarelo tinha lá, eu não sabia que sabiá, sabia pescar, irmãos, ia comer na praia. <risos> então, tudo, passarinho de tudo quanto é tipo, pegam tudo quanto é tamanho de bicho que tem na beira do mar. Uns pegam peixe, outros pegam peixe. Já m o r t o na beira do mar, outros só comem areia, ficam com o que tem jogam fora, outros comem areia com tudo, e assim Deus fez a natureza. Deus foi me mostrando aquilo e disse: Olha, eu cuido de todos eles. Tu acha que eu não vou cuidar de ti? Eu disse: Aleluia, Senhor. E eu fui me fortalecendo e orar, orando aquele dia de manhã, e fui chegando perto da praia, assim, irmãos, e quando eu cheguei bem pertinho do mar, uma onda veio e depositou em cima dos meus dedos uma moeda. E daí eu peguei aquela moeda e Deus disse assim: que eu vou cuidar de ti. Uma moeda de dez centavos não diz muita coisa, irmãos, mas para quem tem fé, diz. Para quem tem olhos espirituais, a fé, irmãos, ela abre os olhos espirituais dentro do teu coração. Só a fé abre esses olhos, essa visão espiritual que Deus quer dar a cada um de nós. Só a fé, nenhuma outra coisa.、Né? Por isso é importante você ser ativado no seu coração. Então, eu estava ativado pela fé. Quando eu vi aquela moeda, o Espírito Santo me mostrou. Você sabe. Tudo que moveu-se para que essa moeda, nesse mar gigantesco, viesse parar no dedo do seu pé, eu disse sim, Senhor, foi o teu poder, foi o poder de Deus, só o poder de Deus pode realizar uma coisa dessa trazer uma moeda nos pés de um servo de Deus que está orando sobre sustento, como Pedro que foi lá e pescou um peixe, dentro do peixe tinha uma moeda, e aquilo ativou a sua fé. Ativou a sua fé, e é isso que Deus quer fazer aqui hoje, irmãos. Aleluia. Eu não vou entrar na esperança, eu, de, de, deixa para a próxima vez. Pode vir só, vocês que nós já vamos orar, porque Deus quer ativar a fé de vocês hoje aqui. Hoje é lugar de fé ativada, hoje é lugar de você crer no sobrenatural, de você crer nos milagres. Aleluia. De você crer em tudo aquilo que Deus quer fazer, infinita e abundantemente mais do que tudo que você pode pensar, pedir, imaginar, Deus vai fazer na tua vida, vai fazer na tua casa, na vida do filho, na vida da filha, na vida do pai, na vida da mãe, na vida do sogro, na vida da sogra, em nome do Senhor Jesus. Deixa Deus ativar a tua fé hoje, meu irmão e minha irmã, Deus te trouxe aqui. Para algo sobrenatural que você ainda não experimentou, pode ficar de pé, meus amados, eu quero começar orando. Se Deus falou com, com você, se Deus tocou no seu coração, se você tem alguma coisa para trazer diante de Deus, pode vir correndo para esse altar e dizer: Senhor, eis-me aqui, cuide a aglomeração, fique longe do s e r m ã o mas. Mais distante, mas pode vir com distanciamento, pode vir num passo de fé, venha para diante de Deus, aleluia, glória ao Senhor Jesus, glória ao Senhor, aleluia. Deus quer tocar, Deus quer realizar milagres, pode vir a família u n i d a